171 Hingga ayat ke-200 Insya Allah untuk hari besok Hari Kamis adalah Surah An-Nisa di awal dari ayat 1 Sampai ayat ke-22 Surah An-Nisa ayat 1 Hingga ayat ke-22 Itu adalah untuk besok hari Kamis insya Allah. Pendengar dan Kecinta Radeka Yaman Syakarta Hari Rabu dan Kamis seperti biasa kita masih dalam tafsir Surah Yasin. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kami buka dengan membaca Surah Al-Fatiha. Allahu Akhdiyya, Wallaikum Maujumin Salam, Waillahadziratilladziil Mustafa Muhammadur Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha.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 Allahul Rabbil Rahim. Allah, mufta'ali nahi kmda kau asal ali nahi hizai di rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawir kulo bana binor hidayah taqabana warthal auba binor isyam sik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumarhamna bilQuran, wajallah lana imama wanurah wahudawrahmat. Wa Allah ma dhakkirna min huma nasina wa anna min huma jahilna wa razaqna tilawatahu ana laylan ana an-nahar wa ja'alahu lana hujatan ya rabb al-'alamin ya 'allama al-qiyasa ya butu shay'an min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim Baik peringat dan pecinta redaksi Masyarakat, kita masih di Surah Yasin ayat yang ke-26 ya dilihat 26 kilaqul jannah. Ini. Sebelum ini kita lihat terjemah perkataannya dulu inayah ya inayah untuk ibu dan bapak yang memiliki terjemah perkata jilid ke-8 Surah Yasin ini ya ada di halaman 440 rupia. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila e dkhulil jannah, qala ya layta qawmi ya'lamun. لما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا من سنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dukhulul jannah, qala ya layta kuni ya'lamun. Dikatakan, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui." Apa yang maksudnya? Enggak paham kan kalau cuma baca ini doang. Oh, ini uh, tentang dua utusan yang diutus oleh Allah. Pada suatu negeri Intakyah, ya, Laja Intakiyah itu Yang menyembah berhala Ada dua utusan diutus ke sana Rasul Mereka tidak mau dengar Dua utusan tidak didengar Dikirim lagi satu tidak didengar Kemudian ada seorang Habib Habib namanya bukan Habib Habib-habib ya Seperti di negeri ini ada banyak Habib sekarang ya, Ada ini namanya Habib Di penjalan kota Kemudian bergegas menyampaikan saat kaumnya menghina rasul-rasul yang tiga tadi kata Habib ini sudah jangan dihina mereka itu seorang rasul menyampaikan apa yang apa yang diperintahkan oleh Allah dan mereka tidak berharap apa-apa mereka menginginkan keselamatan kaumnya me menginginkan keselamatan kalian tapi dibalas oleh kaumnya bukan berterima kasih bahkan Habib ini disiksa, diinjak-injak hingga meninggal. Maka dia masuk surga. Ya, saat dia dikatakan masuklah ke surga ini kan, ya sini berbicara masa lalu dan masa yang akan datang. Orang surganya nanti kan, ya, tetapi sudah di, sudah dikabarkan, sudah dikabarkan di sini. Kilaulhirjan lah dikatakan, masuklah wahabi ke dalam surga. Ia berkata, kola ya letekumi ya lamun alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bahawa akhir suatu kehidupan itu akan masuk surga. manakala dia membela agama Allah kan? Kasihan kaumku begitu kan? Ini kila dikatakan itu udhul masuklah ke mana ke surau jannah ke dalam surga. Kolak ia berkata, ya laitah, alangkah baiknya sekiranya kaumku, kaumku, ya alamun mereka mengetahui. Bima gofaroli Robi wajah aleni minal mukmin. Dengan sebab Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Bima gofaroli bima dengan apa dengan sebab gofaroli memberi ampun kepadaku? Siapa Robi Robku Tuhanku wajah aleni dan menjadikan aku? Min al -mukrumin. min dari sebagian al Mukromin orang-orang yang dipulihkan. Wama anzalna ala kumihimim badehimin jundin minas sama iwa makunda mansilin dan kami tidak menurunkan atas kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Wama anzalna dan kami tidak menurunkan ala kumih atas kaumnya min ba'dih dari sesudahnya atau dari sesudah dia min jundim minas samaa' dari tentara jundin tentara atau pasukan minas samaa' dari langit wa ma dan tidak ada tidak atau tidak layak menzilin yang yang menurunkan jangan kanat illa shaihatun wahidatan fa khabidun tidak ada siksaan atas mereka kecuali dengan suara keras satu kali Maka tiba-tiba mereka mati semuanya. Nih, Yang kanat. Tidak ada illa kecuali soyhah. Suara keras. Wahidah satu kali. Faijah. Maka tiba-tiba hum. Mereka hum Mereka mati. Mereka padam. Ya Hasratan ala Ibad, Mayatihim mirasulim illa kani bihi astahzi'un. Alangkah besarnya. Penyesalan hamba-hamba itu. Tiada ya, datang seorang Rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olok padanya. Ya hasrah alangkah penyesalan. Ya. Alin la'ibad atas hamba-hamba mayatihim. Tidak datang kepada mereka, Rasul dari seorang Rasul. Illa kecuali melainkan kanu adalah mereka. Maha dihidungannya atau kepada Rasul itu. Ya setahun mereka mengolok-olok. Ya, diutus Rasul ini, diutus ini, diutus itu Mereka tidak mau beriman Hanya memperolok-olok saja Itu Mari kita lihat tafsirnya ya Dari Ibnu Kasir ini Apa katanya uh -huh. Surah Yasin Ayat ke-26-29 A'udhu Billahi minasyafanul rajim Ila dukulil jannah Qa'la yalitakum Ya'alamun inna ghafar li rabbi wa ja'alni minal mukramin wama anzalna ala qawmihim min ba'dihim kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum ini jundun pasukan tentara Dikatakan kepadanya masuklah ke surga. Ia berkata alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melakukan suatu teriakan saja maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Tapi dalam sebuah riwayat ini yang mati semua bukan intakia, iaitu ya. ada kaum yang lain atau mungkin kaum intakia yang lain. Karena intakia ini tidak dimusnahkan. Nah, Muhammad ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari salah seorang temannya dari ibnu Masud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa kaum lelaki itu menginjak-injaknya. Dengan kaki mereka hingga isi perutnya keluar dari yang anusnya Lalu Allah berfirman kepada laki-laki itu jannah. Masuklah ke dalam surga Maka laki-laki itu masuk ke dalam surga Dan diberi rezeki di dalamnya Dan Allah telah melenyapkan darinya penderitaan dunia Kesedihan dan kelelahannya Itu yang mujahid ini itu uh, Habib dia Habib yang berkata Menajak kaumnya untuk e, Mengikuti apa yang disampaikan Rasul-rasul itu Tiga rasul itu kan Mujahid menyatakan bahwa dikatakan kepada Habib Laki-laki itu Masuklah ke surga Dikatakan demikian karena dia gugur dalam membela agama Allah Maka sudah merupakan Keharusan baginya masuk surga Setelah ia melihat pahala yang diterimanya Kemudian dia berungkap Berucap Kulaya litakumi ya'lamun ia berkata alangkah baiknya sekiranya kaum ku mengetahui. Kota telah menyatakan bahawa tidaklah engkau menjumpai orang yang benar-benar mukmin Melainkan dia adalah seorang yang mengharapkan kebaikan bagimu. Dan tidaklah engkau menjumpai dia sebagai seorang penipu. Setelah laki itu menyaksikan penghormatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka berkatalah ia Seperti yang disitir oleh firman yaitu surah Yasin ini. Ya Leyta kau biarlah bima gofar li Rabbu wajah Nabi melukrami alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepada aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan demi Allah Dia mengharapkan andai kata saja kaumnya mengetahui Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan akibatnya terpuji yang diperolehnya. Ibnu Abbas menyatakan bahawa Habib menasihati kaumnya saat ia masih hidup. Tapi saya tidak didengar. Itu ya. Jadi kalau seandainya kaumnya tahu kalau Habib ini masuk surga. Pasti berbondong-bondong masuk ke surga. Tapi itulah. Malah mereka memperolok-olok. Ya kau kaji ol musarin wahai kaum. Ku ikutilah utusan-utusan itu. Nah ini, jikalau sudah matinya seperti yang diceritakan oleh Firmannya, ya leitakomi ya alamun, pimah gofarol yurupi wajah alani min mukramin. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan karena si Habib ini membela agama Allah. Itu, saat tiga Rasul itu diperolok-olok dia malah membela. Jangan begitu sama rasul-rasul utusan-utusan Allah. Mereka tidak minta apa-apa dari kalian. Hanya minta bahwa kalian beriman kepada Allah. Sayang, Allah. Ya, ini berkat keimananku kepada Tuhanku, kata Habib ini. Habib yang dibunuh oleh kaumnya ini. Dan kepercayaanku kepada para utusan. Maksudnya seandainya kaumnya dapat menyaksikan pahala dan balasan serta kenikmatan abadi yang diterimanya. Tentulah. Hal tersebut akan mendorong mereka untuk mengikuti para Rasul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat kepadanya. Dia sangat menginginkan agar kaumnya mendapat hidayah. Ibnu Abu Hatim menyatakan telah menceritakan kepada kami ayahku. Telah menceritakan kepada kami Hisham Ibn Ubaidillah. Telah menceritakan kepada kami Ibn Jari alias uh, Muhammad. Dari Abu Malik Ibn Umar yang menatakan bahwa Urwah Ibn Mas'ud. Asy-Syakofar radhiallahu anh pernah berkata, pernah bertanya kepada Rasulullah eh, ya kepada Nabi saw. Utuslah aku kepada kaumku, aku akan menyeru mereka untuk memeluk Islam. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku merasa khawatir bila mereka nanti akan membunuhmu. Nah Ini cerita lain ya. Tadi cerita Habib. Ini ada Urwah. Urwah berkata, seandainya mereka mencium paiku sedang tidur. Mereka tidak berani membangunkanku. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah kamu. Maka Urwah berangkat menuju tempat berhalalata dan Uzza. Lalu ia berkata, sungguh aku benar-benar akan melakukan suatu hal yang akan membuatmu celaka besok pagi. Maka orang-orang Sakif itu marah dan Urwah berkata, wahai orang-orang Sakif, sesungguhnya tiada ketinggian lagi bagi Lata. Dan tidak kejayaan lagi bagi uzza yang berhala-berhala yang kalian sembuh. Eh, sembah ya. <guruh> Bukan sembuh. Maka masuk Islamlah ini kata si Urwah. Maka masuk Islamlah kalian. Nisya kalian akan selamat. Wahai orang-orang yang tergabung di dalam persekutuan. Sesungguhnya tiada kejayaan lagi pada uzza, Pada patung-patung yang kamu sembah itu. Ataupun pada lata. Masuklah Islamlah kalian. Nisya kalian selamat. Urwah mengucapkan kalimat tersebut. Sebanyak tiga kali dengan suara yang lantang mengajak kaumnya untuk kembali untuk memurnikan akidahnya hanya menyembah Allah semata Allah dan Rasulnya. Lalu ada seseorang lelaki dari kaumnya yang membidikkan anak panahnya ke arah dia dan mengenai anggota tubuh yang mematikan. Akhirnya Urwah gugur. Nah, ketika peristiwa tersebut sampai beritanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, Hada mislhu kamsal sahibi biyasin urwah meninggalkan urwah ini meninggalkan dipanah karena dia dakwah kepada kaumnya untuk tidak menyembah lagi Lata dan Uzza Akhirnya dia dipanah, gugur, ya, gugur di medan perang, gugur dalam dalam dalam dakwahnya dia. Setelah gugur urwah ini disampaikan kepada Rasul. Rasulullah bersabda Orang ini senasib dengan apa yang dialami oleh lelaki yang disebutkan di dalam surah Yasin Pahamkan mananya ya Bahawa uh, sebelumnya kan ada, ada Habib Habib itu yang datang tergesa-gesa lari Mengajak kepada kaum-kaum yang tengah mengperolok tiga Rasul itu kan Diutus dua rasul enggak mempan. Satu lagi ditambah jadi tiga enggak mempan juga. Akhirnya pas dilempari rasul-rasul ini diolok-olok oleh kaumnya. Habib ini membantu. Wahai kaumku, rasul-rasul itu mengajak kepada kebenaran. Dia tidak meminta imbalan apa-apa selain menginginkan kalian memurnikan aqidah. Hanya beriman kepada Allah saja Tapi balasannya apa? Habib itu diinjak-injak dibunuh sehingga meninggal. Itu pun terjadi sama pada Urwah ini, maka kata Nabi, Urwah ini sama seperti Habib yang ada di Surah Yasin cerita tadi kan, dibunuh oleh kaumnya. Nah ini, Allah ya laikum ya alamun bimago farol faroli robi wajah adani Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepada aku. Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah ini. Asyallah ya. Disebutkan bahwa Bukan hanya ini. Ada kisah yang lain juga. Ada Musa'ilamah. Ini Al-Kazab. Orang yang melakukan Nabi ya. Bertanya. Ini. Tentang satu riwayat lain. Muhammad Ibn Ishaq telah menceritakan. Dia pernah menceritakan dari Ka'bul Ahbar. Yang telah menceritakan kepadanya tentang kisah Habib Ibn Zaid. Ibn Asim. Saudara lelaki bani mazim ibn de nazar yang dipotong-potong tubuhnya oleh Musailamah al-Kazzab di Yamamah yang mengaku dirinya nabi ketika Musailamah menanyakan kepadanya tentang Rasulullah SAW disebutkan bahwa Musailamah si tukang bohong ini bertanya kepada Habib ini ini namanya juga Habib juga sama seperti surah Yasin kan Apakah engkau membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Habib menjawab iya benar kemudian Musailamah berkata Apakah kamu percaya bahwa aku adalah utusan Allah? Habib menjawab, Saya tidak dapat mendengar suaramu ini. Musa'ilemah mengaku dirinya kan Nabi. Musa'ilemah laknatullah berkata, Apakah kamu mendengar dia? Sedangkan kamu tidak mendengarku? Habib menjawab, Iya. maka Musa'ilemah menyiksanya dengan memotong tubuhnya satu demi satu. Setiap kali Musa'ilemah menanyainya, Jawabannya sama dengan yang pertama. Hingga, Akhirnya si Habib ini mati di tangannya. Lalu Kaab berkata saat ditanya nama laki itu, bahwa nama laki itu adalah Habib. Dan demi Allah, nama laki yang disebut di dalam surah Yasin itu pun namanya sama Habib. Gitu, ya. Bukan Habib-Habib yang ada kita ya. Habib-Habib di negeri ini ya Habib. Wahai An-Nazal na ala kumihi membalihin jundi bin Aswai wahai kunda mazlin dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa dia membalas perbuatan kaum laki-laki itu yang telah membunuh orang yang mengajak kepada kebenaran memurnikan aqidah hanya kepada Allah. Ayatnya diburuna, dilawan, dibalas oleh Allah sesudah, sesudah ia dibunuh oleh mereka karena murka kepada mereka sebab mereka telah mendustakan Rasul-Rasulnya dan membunuh kekasihnya, kekasih Allah ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawa Dia tidak menurunkan pasukan malaikat apapun untuk membinasakan mereka. Dia tidak memerlukannya untuk membinasakan mereka bahkan untuk menanganinya amatlah mudah baginya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menurut e, ber, mengungkapkan menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari sebagian teman-temannya telah menyatakan sehubungan dengan firman Allah, "Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihim min jundim minas sama'i wa dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya. Ini Surah Yasin ayat 28 ya. Artinya kami tidak perlu menurunkan bala tentara untuk membinasakan mereka, karena untuk membinasakan mereka itu teramat mudah bagi Allah. Yang ganat illa sahihata wahidatang faidahum khali dun. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan saja, maka dengan serta merta mereka semuanya mati. Ibnu Masud menyatakan. Bahawa maka Allah subhanahuwataala membinasakan rajanya dan membinasakan penduduk intakiah itu yang menyembah berhala. Mereka dimusnahkan dari muka bumi tanpa ada seorang pun yang selamat. Menurut pendapat lain sehubungan dengan makna firman wa makunda muzilin dan tidak layak kami menurunkannya, yakni tidak sekali-kali kami menurunkan para malaikat jika kami hendak membinasakan mereka. Merenkan kami hanya menimpakan atas mereka satu azab yang membinasakan mereka. Nah, menurut pendapat yang lain sehubungan dengan firman Allah, "Wa ma ala qaumihim min badhirin minas samaa' dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal satu pasukan dari langit." Nah, ini yaitu risalah lain kepada mereka. Menurut Mujahid dan Qotadah Kata dia menyatakan bahwa demi Allah, Allah tidak menegur kaumnya sesudah mereka membunuhnya. إن كانت إلّا سيهاتوآه دَتَعْفَىَ الْمُكْبِرُونَ Tidak ada siksaan atas mereka melainkan suatu teriakan saja maka dengan serta merta mereka semuanya mati. Itu dulu ya. Itu jadi sedikit sedikit, sedikit paham. Uh, surah Yasin ini memang kalau membaca Yasin terjemahnya saja tanpa tafsirnya nggak nyambung apa ros 3 rasul itu apa siapa yang dibunuh siapa yang masuk surga kan memang belajar sejarah itu tidak seperti belajar teknologi hmm. menyenangkan gitu ya tapi harus kita belajar biar tahu oh sekarang mulai paham maksudnya surah yasin itu di surah yasin memberikan gambaran bercerita tentang masa lalu tentang dua rasul diutus oleh Allah Diutus kepada kaum intakiyah yang tidak beriman Mereka penyembah berhala Dua rasul tidak mempan Malah diolok-olok, dilempari Datangin satu jadi tiga Sudah tiga juga tidak mempan Kemudian ada seorang habib namanya Yang membela Tiga, tiga utusan inti rasul ini Dengan menyampaikan Wahai hey, kaum ku dengar Dengarkan tiga rasul itu Mereka tidak mengharapkan apa-apa dari kalian Ayat, mereka menginginkan bahwa kalian selamat di dunia dan di akhir nanti tapi apa balasannya Habib ini pun bukan didengar, tapi dilempar diinjak-injak hingga meninggal nah, setelah meninggal eh, masa, masa yang akan datangnya, dia dimasukkan ke surga setelah menikmati kehidupan enaknya di surga dia menyampaikan kasihan kaumku alangkah ruginya kaumku itu kan jadi ini Betul-betul surah Yasin ini berbicara tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Keilahul Jannah. Kemudian si Habi itu menyatakan, Kalayalaitak kaumiyah kamu. Dia berkata, Alangkah baiknya sekiranya kaum pula mereka mengetahui, mengetahui bahwa akhir kehidupan ini adalah menyenangkan manakala mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Baik, yang ingin membaca silakan ya dari ayat yang ke-26 ya. Ini ayat 26 dari Tilad Khulul Jannah. Qala ya laita qawmi ya'lamun bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qawmihi min jindimin minas sama'i wa ma kunna minselin. Itu seandainya Allah ingin menghancurkan kaum ini, tidak usah mengirimkan pasukan dari lantik, hanya dengan satu kata, konpai aku jadilah, jadi rusaklah, rusak itu Allah Maha Kuasa. Baik yang ingin bertadarus di 0812 8287881 ya 0812 8287881 Ini memberikan kesempatan ya yang ingin membaca silahkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa ini? Hikmat. Di mana bapak? Di Cilandak. Cilandak, nah, nggak silahkan. Ayat yang ke 26 ya. Ki Jannah ya. Sudah ketemu? Ya. tahu nggak silahkan. وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ اَشْيَاءٌ يَرْجُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قَدْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ قَالُوا يَا Wa jalani minal mukramin Ini hamusta Minal muk Muk Gitu Minal mukramin Wa jalani minal mukramin Muk Wa ma anzalna ala kaumihi bin ba'di Ini samumin Wa ma وما أن وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء من جنات من جو Jujur, jujur, jujuk, juju, juju. jujur Enggak, saya bilang, jujur Jim Jimnya keras, jati negara, Jakarta, jangan menjundil Menjundin, keras Menjundin inan samai, wama kun na mu'zini Nanya panjang Menjundin Maa minas samaa'i wa maa kunna kunna muzil. minas samaa'i wa maa kunna Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya waktu hari ini silakan hadir di bidakara ya. Iya. Hmm, musasi. Eh, uh, ya tiga rasul itu ada di Ibn Kasyir ya. Hmm, itu nama-namanya, nama-nama rasulnya ada di juz ke dua di sana ada. Ya, okay, di surah kedua ini namanya tidak disebutkan itu nama Rasulnya. Baik di 80812, 8287881 kami berikan kesempatan hari ini kami ada talim di Bidakaraya yang punya waktu silakan hadir baca sholat zuhur. Assalamualaikum. Assalamuala. Dengan siapa? Dengan Syeikhul. Di mana Pak Syeikhul? Di Kampung Tipar. Kampung Tipar mana? Tipar, kita lah, Cimanggis lah. Oh, Cimanggis. Mara. Iya. Diulang lagi ayat 26-nya ya? Iya. Oh, enggak silahkan. Dari kira-kira jalan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. للدخول للجنة تنىها ليتن اويا لمو هلا يا درست بما غفر لي بما غفر لي ربي ورجعني من النون شرم Selamnya jangan ditahan, jangan minas, minas, minas, gitu, minal, oh terputus, minal mukhrumin, jangan ditahan ya gitu. Hmm -hmm. 0812 8287881 hmm. kalau ini silahkan ya di 0812 8287881 masih di surah yasin surah ke 36 itu uh, untuk tiga orang nama nanti saya lihat kembali ya di buku yang hmm. pertamanya hmm. namanya agak-agak aneh gitu. Rasulnya, ini tiga Rasulnya diutus, anda mengurus riwayat diutusnya ke kaum uh, uh, is, uh, Nabi Isa al-Masih ya, itu pengikutnya itu. Nama-namanya pun nama-nama uh, seperti itu. Yudha, kayak gitu nanti dilihat kembali nama-nama tiga Rasul itu. Besok kan masih yasin ya, kita lihat nanti. <tuh> Sudah hafal, tapi jadi lupa lagi namanya. Tadi sudah saya sampaikan nama-nama tiga Rasul itu. Gitu. Kalau Habib ini kan jelas ya namanya. Bukan. Baik. Kalau memang Ibu dan Bapak tidak memiliki pulsa, jangan miss call doang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu. Iya. Silakan. Iya. Uh, ayat ke berapa, Bapak? Ayat ke... 26. Qila ya. dkhulil jannah. Aoo dz billahi minasy syaithonir rajim. Apa bacaan ayat yang tu? Qila dkhulil jannah. jannah. Ya. Terus. Allah dahulunya jannah. Terus apa ya pak lupa? Allah oh, ya lai takau mialamun. Allah ya lai Jangan lai lai. Allah ya lai. Allah ya lai takau mialamun. Allah ya lai Wa ja'alani ni mina mukro ni mina muk hamas mina mukro ni ala tau min. Jangan kau tapi kau, kau, kau dan aku, kau, kau. Warna angzana ala kau bukan kau, kau. Bukan eh, tapi ikhfa, kan? <Sessizuk> In tapi Ikhwan. kan? In kana illa la saya tahu. In kana In la saya tahu. Wahidatam. Wahidatam Ikhwan. Wahidatam. Wahidatam. Wahidatam. Wahidatam. Wahidatam. Wahidatam. <Sessizuk> Wahidatam. Wahidatam. Wahidatam. Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal saya, bapak, biar sehat. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini ya tidak, tidak bisa melihat ya. Dan ibu ini tidak bisa keluar siang. Karena enggak boleh kena matahari, Bu ya. Kalau enggak salah begitu ya. Jadi kalau keluar itu malam hari. Masyaallah. Asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio ibu dimatikan ya di sana ya. Hmm. Volume -mm, radio ibu dikecilin atau dimatikan aja. Ibu dengar di handphone aja. Ah -ah, ayat 26 puluh silahkan. Aduh, sakit ya. Hmm. -mm, jadi volume radionya dimatikan atau dikecilkan. Gitu ya. Itu. Oh iya nih Bu Erninya tet ya <laughs> terima kasih jadi nama nama tiga utusan itu nih ada ya saya sudah saya sampaikan cuma karena iya ya nih Bu Ernini Nyatet ada Sodik, Soduk dan Salum ya Salum kan orang Ciretrik Salum maksudnya itu. itu tiga utusan itu ya Sodik ini eh, nih ya Nama tiga utusan itu Rasul itu ada Sodik, Sodik, Soduk Dan Salum Salum, eh, salum itu Ada sesuatu kan Sodik, Sodik, Saduk Salum Terima kasih Bu Erni Saya tidak harus lihat lagi buku yang sebelumnya Itulah namanya otak kadang-kadang ya Yaitu, Padahal saya menyampaikan Saya garis bawahi Eh pohok lupa lagi hmm, Gitu ya itu nama utusannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Purida ni Pak Ari. Baik Purida, silakan ayat dua enam ya. Ibu juga <gadu> nak <enggak> lihat ya. Iya. <gadu> ah, ah. Silakan dari hafalan Ibu silakan dari ya. ayat dua enam ya. Ya. Kila dhuhril jannah. Iya. Ya. Silakan <gadu> itu. Aku bilahimina syaitoniraji Bismillahirrahmanirrahim Innal adkhulun janna qala ya laysa qaumi ya'lamun bima uzruni rabbī waja'alani min al-mukramin min al-muk muk min ramin wa ma wa ma wa ma anzalna wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama minas sama'i bendish minas sama'i wa ma amin samaa wa ma kunna muzrilin ay kana illa sayhatan wahidat sawta khuduhum wa hum yakhzimun diulang jadi, jadi jadi bukan ke his juga jadi, jadi ngaca dari situ enggak diulang Ya kanat illa shaihatun wahidatan fa idahum khamidun kesana Ya kanat illa shaihatun wahidatan wahidatan fa idahum ah iya iya itu ayat tahyin nanti ya bari dulu deh ya Ila sayhatan wahidatan Fa'idah Wahidatan Fa'idahum khamidun Inkanat Ila sayhatan wahidatan Fa'idahum khamidun Ya hasratan Ya hasratan ala al ibad ha. Ya, ya hasratan Ya, bukan la. Ya. La ya, ya, ya. ya Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya hasratan, bukan ya hasratan ala al ibad Ma ya'uti Ma, yang se'in ke, ke Hamzah uh. Ma ya, ma, ma ya'uti him ya. Bukan Ain, tapi Hamzah. Yas Tazhiun. Yas Tazhiun. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu seorang ibu yang nggak bisa melihat dari hafalan. Uh, saya mah mahapal Pak Ari. Alhamdulillah. Tapi jangan kayak di suatu acara kemarin ya uh, baca Yasin merasa Anak muda, hafal semua, taunya muter-muter katanya ya. Muter-muter <laughs> gitu. Di Senayan kemarin ya. Ada acara apa tuh, kata ibu-ibu. Jadi kalau memang ini sebaiknya pemimpinnya, peganglah Yasinnya gitu. Jangan sampai jadi malu-maluin. Mengaku hafal semuanya salah, semuanya kan aduh malu gitu. Kalau memang yakin sudah hafal, bagus gitu. Nah inilah surah Yasin itu kan di tafsir Ibn Kasir juga jelas disampaikan hadisnya dari Imam Turmuzi bacalah yasin pada orang yang mau meninggal atau yang meninggal di antara kamu karena memang yasin ini berbicara tentang keyakinan kan betul ya tentang hidup dan mati itu coba ya di pengantar surah yasin ini Pak Kade Syhab nih di halaman 511 ini uh, jilid ke-11, volume ke-11. Nih ya. Ini di halaman 511 di situ ada jelas tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u ala ya, Iqra'u ala mautakum, yasin Bacakanlah surah Yasin bagi maut, maut kamu, ya. Ya bagi kematian. Nih. Ini hadis riwayat An-Nasa'i melalui Makil Ibn Yasar dan diriwayatkan juga oleh Ibn Mazzah dan lain-lain. Kata maut takum bini dipahami oleh banyak ulama dalam arti orang yang sedang akan mati, sakaratul maut gitu ya. Ada juga yang memahami dalam arti yang telah wafat. Gitu ya. Jadi tidak nggak salah ada e, landasan tapi benar bahwa Al-Quran itu e, apa kadang-kadang konotasi dengan orang meninggal jadi dibaca hanya orang meninggal saja tapi tidak dipahami kasian kan surah Yasin kasian bukan bukan surah Yasin yang kitanya padahal dalam surah Yasin itu banyak pelajaran tadi kan tentang Habib tentang tiga Rasul sodik soduk dan solum tiga Rasul ini tidak tidak di tidak didengar oleh kaumnya Bahkan diperolok-olok dilempari. Habib datang jangan begitu Sama sadik, sodik, so, solum Mereka itu tidak minta apa-apa Mereka hanya ingin mengajak kalian kaumku Untuk memurnikan akidah Hanya kepada Allah menyembah Tidak kepada berhala-berhala Tapi apa dibalasnya oleh kaumnya Bahkan dia diinjak-injak hingga dia meninggal Akhirnya dia meninggal Kemudian dia masuk surga kan Gitu ...eh, itu kilek kilejan lah. Terus dia berungkap, kokalaya lita kumiya alamun kasihan ya kaumku. Kalau seandainya dia beriman kan, enggak enggak masuk neraka. Begitu. Jadi ya ini benarlah berbicara masa lalu, masa yang akan datang, ya, tentang kehidupan dan alam bangkit kematian, kematian dibangkit kembali, kemudian kehidupan yang kekal abadi di akhir nanti. Ada saran, ada kritik, ada masukan silakan ke 0812 8287881 0812 8287881 yang punya waktu hari ini kita ada kajian di bidakara ya dengan komputernya cepatlah kalau takjud memudah insyaallah tidak ada salat uh, zuhur ya silakan di bidakara, di beskan di Masjidul al albab.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi saudara, kembali kita jumpa untuk pinggisan hari ulang tahun, kesempatan hari ini tentunya hari Rabu tanggal 9 April 2008, dan seperti biasa kita akan sama-sama di acara ini gak pukul 7 nanti, saya Rido Ardiansa bersama Bung Singgit, selamat pagi, selamat mengikuti. Ya, tentu saja ada kebahagiaan tersendiri, terutama anda yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya, baik ulang tahun kelahiran atau mungkin ulang tahun perkawinan ya. Selamat untuk anda dan Bung Sijid sudah menyiapkan satu lagi lagu hadiah khusus untuk anda. Yuk, sama-sama kita dikembali. Sama mu, bagiku semua sangat berarti. Tuh ingin kau di sini. Satu lagu hadiah tentunya untuk anda yang hari ini berbahagia sudah diputar bung sedikit dan anda bisa mengucapkan Iya selamat ulang tahun untuk orang-orang tersayang orang-orang tercinta jadi langsung bisa di, uh, di 85904785 uh,